Анголон, Голон, Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина перша. Подорож. Розділ шостий. Чи багато користі від судна, яке просто перевозить із Вест-Індії до Європи тютюний цукор, не заходячи по дорозі її назад до Африки і не набиваючи там трюми рабами? А корабель, яким ми пливемо, не невільниче судно. Якби він перевозив Темношкірих хто був безпоряджений інакше. І потім недавно я ніби помилково заблукав у трюми і дивіться, що я там знайшов. Він розтиснув руку. На його долоні лежали дві золоті монети із зображенням сонця. Це зі скарбів інків. Такі самі іноді привозять іспанці. І головне, я помітив, що інші трюми заповнені цікавими пристосуваннями для глибоких занурень якимись незвичайними маленькими якорями, драбинками і ще бог знає чим. А от місце, відведене під комерційний вантаж, навпаки, надто мало для порядного торговельного судна. І що ви думаєте з цього приводу? Нічого не думаю. Я можу сказати лише одне, що цей пірат живе розбоєм. Як саме він розбійничає, а це не моя справа. На мене так краще пірат, ніж потенційний конкурент. На піратів мені начхати – Люди вони сміливі, суперечки немає. Але майже нічого не тямлять у торгівлі. Вони ніколи не зможуть по-справжньому панувати на морях. Їхнє місце потроху займемо ми, торговці. Ось чому мені було б дуже цікаво поговорити з Рискатором віч-набіч. Він міг би принаймні запросити мене на вечерю. Кажуть, що його апартаменти на кормі дуже розкішні. Там багато дорогих речей, сказав метр Мерсело. Вони чекали, що на це скаже Анжеліка. Але нею, як і щоразу, коли мова заходила про рискатора, опанувало якесь тяжке тривожне почуття, і вона промовчала. Метр Берн пильно дивився на неї, намагаючись прочитати щось у її очах. Чому темрява замість згущування навпаки розсіюється? Можна подумати, що наближається світанок. Колір моря знову змінився. Чорнило-чорне біля бортів – Воно вдалині здавалося розсіченим надвоє, якоюсь блідозеленою, як полинова горілка смугою. Коли Голсборо увійшов до неї, корпус його затремтів, наче боки коня, що відчув близьку небезпеку. З капітанського містка мчали команди. Берн раптом розібрав, що зверху крикнув англійською мовою. «Праворуч плавучий лід!» – перевів він. Всі як один повернулися праворуч. Горець з кораблем височила крижана скеля, схожа на величезну білу примару. Матроси з баграми й мотками канатів тут же вишикувалися вздовж фальшборту, щоб спробувати запобігти згубному зіткненню з цією горою, що дихає крижаним холодом. На щастя, бедене майстерною рукою капітана судно пройшло на безпечній відстані від перешкоди. Тим часом небо за айсбергом ще більше посвітлішало – і в Сірії напівтемряві проглянули рожеві проблески. Онімілі від подиву та страху пасажири ясно розрізнили на айсберзі три темні крапки. Крапки ці повільно піднялися і почали збільшуватися. Наближатися до корабля, перетворюючись на три білі крилаті істоти. «Янголи», – видихнув Легаль, – «це смерть». Габріель Берн залишився незворушним. Він обійняв Анжеліку за плечі, вона навіть цього не помітила і сухо уточнив. Це альбатроси, легалю, просто полярні альбатроси. Три величезні птахи летіли за кораблем, то описуючи в небі широкі кола, то опускаючись на темну воду, що плескалась біля борту. Це поганий знак, сказав легаль. Він віщує нам бурю та загибель. Раптом мені говило Може, я з божеволів чи сплю та бачу сон? «Що зараз? День чи ніч? І хто тут плете, ніби ми близько від Азорських островів? Прокляття! Та ми ж пливемо зовсім іншим шляхом!» «Саме про це я й говорю, пане Маніго!» «А ти не міг сказати про це раніше, бовдуре?» Легаль розсердився. «А що це змінило б? Адже господар на кораблі не ви, пане Маніго!» «Ну, це ми ще побачимо!» Вони замовкли, бо несподівано все довкола знову занурилося в темряву. Дивна зоря померкла. І зараз же на кораблі засвітилися ліхтарі. Один із вогників наблизився до бака, де стояли Анжеліка та четверо чоловіків-гугенотів. І в ореолі світла стали видно різкі риси старого арабського лікаря Абдуль-Ель Мешрата. Його обличчя пожовтіло від холоду, хоча він був закутаний майже до окулярів. Араб відважив Анжеліці кілька поклонів і сказав, «Господар корабля просить вас завітати до нього». Він хотів би, щоб ви провели ніч у нього. Сенс цієї фрази, вимовленої французькою, без найменшої запинки і дуже чемно, був цілком зрозумілий. Анжеліка скипіла, від обурення її навіть кинуло в жар. Вона вже відкрила рота, щоб відхилити образливу пропозицію, але її випередив Габріель Берн. «Мерзотник!» – вигукнув він тремтячим від люті голосом. «Тут при нас передати жінці таку мерзенну пропозицію». Чи не уявляєте ви, що перебуваєте на Алжирському невільницькому ринку?» Берн заніс кулак для удару. Проте цей рух розбурхав його рану, що ледве затяглася. І він, на утримавшись від стогону, змушений був опустити руку. Анжеліка стала між ним і Абд-ель-Машратом. «Ви зійшли з розуму, не можна так розмовляти з Ефенді. Ефенді він чи ні, він вас ображає». «Погодьтеся, пані Анжеліко, він приймає вас за жінку, за жінку, яка...» «Схоже, ці молодики вважають, що мають права на наших дружин та дочок», – втрутився паперовий фабрикант Мерселом. «Це гора без соромності». «Заспокойтеся», – сказала Анжеліка. «Зрештою, все це не варте виїденого яйця і стосується лише мене». Його святість великий лікар Абдель Мешрат лише передав мені...» «Запрошення, яке під іншими небесами, скажімо, на Середземному морі, можна було б прочитати за честь». «Який жах!» – сказав Манігой, і безпорадно озирнувся довкола. «Справа ясна. Ми потрапили в лапи до барбарійців, не більше, не менше. Частина команди складається з цієї сволоти, і я готовий битися об заклад, що в жилах їхнього господаря теж є басурманська кров, хоча він і вдає й себе іспанця». Він або андалузький мавр, або прийде від мавра. Ні-ні, запалом запротестувала Анжеліка. Я вам ручаюсь, що він не магометанин. Ми знаходимося на християнському кораблі. Християнському? Ха-ха! Ось розсмішили. Пані Анжеліко, у вас просто каламутиться свідомість. Втім, є через що. Арабський лікар продовжував з безпристрасно з неважливим виглядом чекати, кутаючись у свій вовняний одяг. Достоїнство, з яким він тримався, і дивно розумний погляд його темних очей нагадували Анжеліці Османа Фераджі, і вона відчувала деякий жаль, бачачи, як він тремтить від холоду цієї крижаної ночі на краю світу. Високоповажна Єфенді, я прошу вибачити мою нерішучість і дякую за те, що ви донесли до мене побажання монсеньйора Ріскатора. Я відхиляю вимогу, яку ви мені передали. Для жінки моєї віри вона неприйнятна. Проте я готова піти за вами, щоб особисто дати відповідь вашому панові. Господар цього корабля не пан мені, лагідно відповів старий. Він мій друг. Я врятував його від смерті, потім він мене врятував від смерті, і ми з ним уклали духовний союз. Сподіваюся, ви не збираєтеся прийняти цю нахабну пропозицію, втрутився Габріель Берн. Бажаючи заспокоїти його, Анжеліка торкнулася його зап'ястя. Дозвольте мені піти і нарешті порозумітися з цією людиною зараз і назавжди. Раз він вибрав такий час, що ж хай буде так. Повірте, я справді не знаю нічого він хоче, ні які його наміри. Зате я знаю, буркнув Берн. Не впевнена, він такий оригінал. Ви говорите про нього з такою поблажливою невимушеністю, наче давно і з ним знайомі. Я й справді досить добре його знаю, щоб не боятися зараз того, чого боїтеся ви. І щоб трохи піддражнити його, вона з коротким смішком додала. «Запевняю вас, метре Берн, я вмію за себе постояти. Мені траплялося надавати відсіч і більш суворим супротивникам. Я боюся насильства з його боку», – тихо промовив Берн. «А слабкості вашого серця». Анжеліка не відповіла. Цими останніми словами вони обмінялися, залишившись у повній темрявій самоті. Оскільки матрос з ліхтарем, що супроводжував арабського лікаря, вже віддалявся. А за ним пішли Абдель Мешрат, Маніго і Мерсело. Усі четверо пасажирів знову зібралися разом, лише біля люка, що веде на нижню палубу. Берн наважився Якщо ви підете до нього, я піду з вами. Думаю, що з вашого боку це була б велика помилка, нервово сказала Анжеліка. Ви викличете його гнів. І до того ж без будь-якої користі. Пані Анжеліка має рацію, сказав Мерсело. Вона вже неодноразово довела, що образити себе не дасть. І я теж вважаю, що їй треба порозумітися із цим суб'єктом. Він узяв нас на своє судно, що ж чудово, але потім він раптом як у воду канув, після чого ми опинилися в полярних широтах. Як накажете це все розуміти? Судячи з того, як арабський лікар висловив його прохання, у нас немає підстав вважати, що монсеньор Рескатор бажає поговорити з пані Анжелікою про широти та довготи. Жовчно зауважив Берн. «Нічого, вона змусить його дотримуватися цієї теми», – впевнено сказав Маніго. «Згадай, як у Ларошелі вона робила, що хотіла, із самим Барданем, представником короля. Якого біса, Берне? Ну чого тобі боятися цього здоровила, у якого усіх засобів спокуси – одна шкіряна маска? По-моєму, такі штуки не дуже приваблюють жінок, а?» «Я боюся того, що в нього під маскою», – промовив Берн крізь зуби. Йому хотілося спробувати силою завадити Анжеліці виконати наказ Рескатора. Його глибоко обурила її згода прийняти запрошення, сформульоване настільки непристойно. Але згадавши, що вона побоюється, якби в шлюбі він не став її примушувати і обмежувати її свободу, метр Берн подолав свою підозрілість і змусив себе виявити терпимість. «Добрий дідь, але якщо за годину ви не повернетеся, то в цю справу втрутимусь я. Коли Анжеліка піднімалася сходами трапа на ют, у думках у неї панував такий же хаос, як і на морі. Подібно клокочучим навколо корабля кудлатим пінистим валам, у її душі вирували найсуперечливіші почуття. Вона не змогла б ясно їх описати. Гнів, тривога, радість, надія постійно поступалися місцем страху. І той раптом починав тиснути їй на плечі, наче свинцевий плащ. Зараз щось станеться, щось жахливе, нищівне, від чого їй уже навіки не оговтатися. Вона подумала, що її привели в салон Рискатора. І тільки почувши, як ззаду зачиняються двері, зрозуміла, що це не так. Вона була не в салоні, а в тісній каюті. З низької стелі звисав ліхтар, укладений у дві перехрещені рамки, які не давали йому розгойдуватися. У каюті нікого не було. Оглянувши її уважніше, Анжеліка вирішила, що незважаючи на свою тісноту і низьку стелю, вона, мабуть, з'єднується з апартаментами капітана, оскільки в її протилежному кінці виднілося високе вікно, таке саме, як у кормовій надбудові. За стіною, що закривалася драпіруванням, Анжеліка виявила двері. Це підтвердило її здогад, що каюта з'єднана із салоном, в якому її приймав рескатор. Щоб цілком у цьому переконатися, молода жінка повернула дверну ручку, проте двері не відчинилися. Вони були замкнені на ключ. Знизавши плечима, зі змішаним почуттям роздратування та фаталістської покірності долі, Анжеліка відійшла від дверей і сіла на диван, що займав майже всю каюту. Швидше за все, ця маленька каюта служить резкаторові спальнею. Мабуть, саме тут він і ховався, коли того вечора, після відплиття з Ларошелі, вона опам'яталася на східному дивані в його салоні і відчула, що за нею хтось постерігає. Змусити її прийти сьогодні увечері в цю каюту було з його боку досить безцеремонно. Ну, нічого вона зможе поставити його на місце. Анжеліка чекала, потроху втрачаючи терпіння. Потім, вирішивши, що це нарешті стає нестерпним, і через каторий з неї просто знущається, встала, щоб піти. Вона була неприємно здивована, виявивши, що двері, через які її ввели сюди, також зачинені. Це сколихнуло в ній нестерпний спогад про те, як у такій же замкненій каюті її би вигвалтував інший пірат, Маркіз Дескренвіль, і вона почала бити по дерев'яній стільці, голосно кличучи на допомогу. Але її голос тонув у свисті вітру та гуркоті моря. Після того, як рожеві відблиски на небі згасли і знову настала темрява, хвилі стали набагато вищими і лютішими. Невже почнеться буря, яку пророкував Легаль? Анжеліка подумала, що вони можуть зіткнутися за айсбергом, і їй стало страшно. Тримаючись, вона дісталася до вікна, в яке проникало тьмяне світло сигнального ліхтаря. Товсте скло постійно заливали хвилі, залишаючи на ньому білу піну, що повільно стікала вниз. Тим часом вітер раптом ослаб, море трохи заспокоїлося і, виглянувши в черговий раз у вікно, Анжеліка зовсім близько від себе побачила білого птаха, що хитався на хвилях. Здавалося, дивився на неї з осередженою злістю. Вона збентежено відскочила назад. Можливо, це душа потопельника, адже в цих місцях, мабуть, потонуло безліч кораблів. Але чому мене залишили тут під замком одну? Сильний удар хвилі в борт відкинув її. Вона спробувала за щось ухопитися, але не зуміла. І не встоявши на ногах, знову впала на диван. Він був покритий величезною шкірою з білим густим хутром. Анжеліка машинально занурила в нього замерзлі руки. Кажуть, що на півночі водяться ведмеді, білі як сніг. Напевно, це покривало зроблено зі шкіри такого ведмедя. Куди ж нас везуть? Над її головою танцювала дивна конструкція. Дві рамки і в них ліхтар. Їхній вигляд викликав у Анжеліки роздратування. Тому що скляна посудина з маслом і гнотом, що знаходиться в центрі, незважаючи на качку, залишалася нерухомою. А вона зовсім не розуміла чому. Сам ліхтар був виготовлений з золота і виглядав дуже незвично. Ніколи, ні у Франції, ні в землях ісламу, Анжеліка не бачила нічого подібного. Щось, що нагадує формою чи то кулю, чи то чашу, звикуваним із золота вигадливим ажурним орнаментом, крізь який просочувалося жовте світло гніту. На щастя, буря начебто не посилювалася. Часом Анжеліка чула голоси, що перекликалися. Вона ніяк не могла визначити, звідки вони долинають. Один голос був глухий, інший низький і сильний, а іноді можна було розібрати окремі слова. Лунали у команди – віддати всі вітрила, підняти фок та бізань, кермо на борт. То був голос капітана Язона. Мабуть, він повторював своїм голосним голосом тихі накази Рескатора. Вирішивши, що вони у салоні, Анжеліка знову почала барабанити у двері туди. Але майже відразу зрозуміла, що вони знаходяться над нею, на капітанському містку. Отже, бій із бурею зажадав зусиль обох капітанів. Напевно, зараз ця команда піднята по тривозі, але тоді навіщо Рескатор звелів їй прийти сюди для побачення? Галантмого чи ні? Адже посилаючи за нею, він, напевно, передбачав, що сам управлятиме кораблем і не зможе покинути місток. Сподіваюся, Абігелі Северина доглянуть Оноріну. А метр Габріель сказав, що прийде і влаштує скандал, якщо я не повернуся через годину. Заспокоювала вона себе. Однак вона тут вже набагато більше години. Час йде, але ніхто не прийшов до неї на допомогу. Вибившись із сил, вона зрештою лягла на диван, загорнулася в хутро білого ведмедя і, розімлівши в теплі, заснула. Сон її був неспокійний. Вона часто прокидалася, невиразно бачила воду, що заливала шипки. Їй снилося, ніби вона поглинута пучиною. Вона знаходиться в якомусь підводному палаці. А неясний гомін двох голосів, командуючих битвою з Бурею, зливався в її свідомості з думкою про сумних примар, що блукають серед людів у похмурому краю, де починається перед пекла. Коли Анжеліка прокинулася, світло ліхтаря здалося їй тьмянішим, ніж раніше. За вікном займався день. Вона сіла на своєму ложі і подумала, що я тут роблю, адже це неприпустимо. Ніхто до неї не прийшов. Голова в неї боліла, волосся розпустилося. Анжеліка знайшла чепчик, який зняла перед тим, як лягти. Ні за що на світі вона не хотіла б постати перед рискатором у такому вигляді, розпатланою та розслабленою після сну. Можливо, саме цього він і домагався. Його хитрощі непередбачувані, його пастки і таємні задуми важко розгадати, особливо, якщо вони спрямовані проти неї. Анжеліка поспішно встала, щоб привести себе до ладу, як справжня жінка мимоволі озирнулась у пошуках дзеркала. Дзеркала в каюті не було. Воно висіло на перетинці. Справжній скарб у надзвичайно дорогій, масивній, золотій оправі воно сяяло якимось диявольським блиском, І Анжеліка пораділа, що не помітила його вночі. У тому стані духу, в якому вона тоді перебувала, незвичайне люстро шокувало б її. У цьому круглому, бездонному, втупленому на неї оці – їй, напевне, здалося б щось злотворне чаклунське. Оправа дзеркала була золотою гірляндою із сонців, переплетених з веселками. Схилившись до свого відображення, Анжеліка побачила в дзеркалі дивну істоту, що не мала певного віку, із зеленими очима, блідими губами і світлим волоссям, Точнісінько сирена, яка ніколи не старіє, зберігаючи вічну молодість. Вона поспішила знищити цей образ. Заплела своє русальчине, схоже на примарне місячне світло волосся, в коси, і того закрутивши його ззаду, ретельно сховала під чепець. Потім покусала губи, щоб зробити їх хоч трохи яскравішими, і постаралася зігнати з обличчя вираз розгубленості. Але, незважаючи на всі зусилля, образ у дзеркалі, як і раніше, не вселяв їй довіри. Це люстро було якесь незвичайне, не схоже на інші. Його червонувато-золотий відблиск накладав на відбите в ньому обличчя м'які тіні, оточував його таємничим ореолом. І навіть у своєму скромному чепчику доброзичливої ларошельської міщанки Анжеліка мала хвилюючий вигляд, який бентежив серце язичницького ідола. Невже я й справді так виглядаю? Чи це дзеркало чарівне? Вона все ще тримала його в руці, коли одні з дверей відчинилися. Анжеліка відразу сховала дзеркало у складках спідниці, лаючи себе за те, що невимушеним жестом не повісила його на місце. Зрештою, жінка завжди має право подивитись у дзеркало.